Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din hadirin wa rahma Pertama-tama tentunya kami selaku dari bagian panitia daurah Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala yang mana Allah Subhanahu Wataala telah memberikan nikmat kepada kita kenikmatan yang tentunya Allah Subhanahu Wataala tidak memberikan kepada semuanya. Kecuali kepada hamba hambanya nya yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya tuhan nikmat segala berannya. Sehingga kami selaku panitia yang sebelumnya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas kehadiran antum semuanya barakallahu fikum di tempat kami yang tentunya dari berbagai macam wilayah Solusi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tentunya tujuan kita sama tujuan kita sama tentunya dalam rangka mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kita sama-sama saling mendahului untuk meraih sesuatu yang lebih baik dan mulia dari Sya'ul Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita ucapkan syukur wa Wahai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun setelah itu tentunya ada beberapa hal yang Tentunya kami akan sampaikan terkait Acara Bawrah Islamiyah ini Yang akan disampaikan Sebagai pemateri Al-Ustaz Muhammad Muhammad Al-Fatihah Yang boleh tentunya sebagai orang tua kita Pembimbing kita Nah yang Insya Allah akan membawakan materi sebagaimana yang telah tercantum dalam pamphlet berkait dengan pembahasan bagaimana Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab ta'ala demikian pula terkait dengan Islam dan Syiah yang Insya Allah akan disampaikan secara berurutan. Adapun untuk acara yang akan kami sampaikan, yang tentunya sebelumnya kami juga mohon maaf kepada para Ikhwan sekalian atau umat dan semuanya. Apabila nanti selama keberadaan antum buat antum, semuanya di tempat kami ada kekurangan kekurangan dari berbagai macam sisi nya. Mohon dimaklumi Mohon di'awakkan Dan tentunya kami juga tetap membuka Saran atau kritikan Yang membangun wa Terkait dengan daurah Yang insyaAllah akan diselenggarakan Tentunya untuk badal asyar Sebagaimana yang telah disusun setelah mungkin kata sambutan ini Badalaser tidak ada atau mungkin insyaallah kalau tidak ada halangan ada tausiah dari alustad Abu Ibrahim Abdurrahman untuk memberikan tausiah. Setelah ini kemudian adapun ba'dal maghrib ba'dal ba maghrib kita akan memulai sebagai season yang pertama Ba'adal Maghrib season yang pertama dengan Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawad Hakim wa ta'ala insyaAllah Kemudian dilanjutkan season yang keduanya Malam ini Dengan beliau juga dilanjutkan Ba'adal Isyami insyaAllah season yang kedua Sehingga tentunya Barakulahikum Assalamualaikum antum wa antumna semoga bisa sabar untuk menghadiri sesen satu atau sesen yang kedua untuk sama-sama kita bermajulis mendengarkan nasihat-nasihat yang sangat berharga dan juga kita ingatkan untuk antum wa antumna semuanya untuk membawa kolam pena alat tulis tentunya yang akan maksud buku tulis dan pensil untuk menunjukkan keseluruhan kita di dalam menentu ilmu agama Allah Taala. nah kemudian juga taklumat kami ucapan juga semua kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan-kemudahan nah terselamanya acara daerah ini kami ucapan jajah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan balasan yang lebih baik Dari apa yang telah kita usahakan Lelahnya kita Syafinya kita Tenaga kita, apa mata di pikiran kita Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keusahasan kepada kita semua Agar apa yang kita usahakan Berikan nilai ibadah Bahaya Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ini yang Anak pribadi, bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua di dalam terselenggahnya acara ilmiah ini. Mungkin ini yang anda bisa sampaikan. Barakalohitum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.